Avarul de Moliere. Traducerea Alexandru Chivicescu În distribuție, Virgil Oveșanu, Stella Popescu, Monica Davidescu, Eugen Cristea, Claudiu Blonț, Delia Nartea, Petre Lupu, Radu Panamarenco, Alfred Demetriu. Regia artistică, Dan Cuican. <fie> Înfermecătoare, Eliz, ai rămas pe gânduri după ce ai binevoit să mă încredințez Cu atâta duioșie de statornicia simțămintelor dumitale Cum da. când eu tresalt de bucurie, dumneata suspin Nu cumva îți pare rău că mă vezi fericit oh, Nu, Valer, n-are niciun rost să-mi pară rău de ce am făcut <laughs> Dar, ca să vorbim deschis, izbânda dumitale mă umple de neliniște și... Tare, mă tem că eu te iubesc mai mult decât ți-ar cuveni Cum, dar ce teamă Ar putea micșora darul Pe care mi-l hărăzești Mânia unui oh, Mustrările mama. familiei Gura lumii Dar mai vârtoși ca orice, Valer O schimbare în inima dumii tale. Elis, Elis, mă nedreptățești Atunci când mă judești după alții Eu te iubesc prea mult Și dragostea acest sport va dăinui Cât viața mea Valer! Toți vorbiți la fel! Oh. Toți bărbații vă asemănați prin vorbe și numai faptele vă arată deosebit. Dacă numai faptele au darul să arate ceea ce suntem cu adevărat, așteaptă cel puțin să mă judeci după ele. Oh. Dăm răgaz să te încredințezi prin mii și mii de dovezi de sinceritatea patimii mele. Cred că mă iubești cu o dragoste, fără fațărnicie și. Când vei fi credincios. Toată viața, Iubis. Dar nu e ceas în care să nu-mi vină în minte permejdea neprevăzută care ne-a pus față în față. Mărinimia uimitoare care te-a îndemnat să-ți pui în joc viața ca să o scape pe -a mea de furia valurilor. du și ea cu care m-ai îngrijit după ce m-ai scos la mal și prin osul mereu unuit al unei iubire atât de înflăcărate. Uitând patrie și familie, pentru mine te-ai așezat în locurile acestea, de dragul meu te-ai ascuns sub o înfățișare de împrumut până a primit să devii servitorul tatălui meu. fără îndoială că toate acestea capăt în ochii mei un preț minunat. Mă bucur. Dar nu și pentru alții. Mm. Și tare mă tem că nu voi dobândi cuvințarea lor. În voie. tot ce mi-ai spus, eu văd că numai prin dragostea mea mă voi dovedi vrednic de dumneata. Iar când despre temetile ce ai găsesc că dumii face tot ce poate pentru ca lumea să-ți dea dreptate Zgârcenia lui este nemăsurată Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă încântătoare Eliz Dacă vorbesc în felul ăsta în fața dumitale Dar știi foarte bine că despre tatăl Dumitale nu pot rosti cuvinte de laudă da, da. Pare rău, dar oricum nădăjduiesc că o să mă regăsesc cândva părinții și... Nu ne va trebui prea multă silință ca să-i câștigăm de partea noastră. Știi, aștept vești de la ei cu nerăbdare. Iar dacă întârzie prea mult, atunci mă duc să-i caut. Nu, nu, te rog, Valer, nu te clinti de aici. Silește-te mai curând să trezești în cugetul tatălui meu. O părere bună despre dumneata. Eliz, ai văzut strădanile mele ca și iscusitele dibăcii pe care le-am folosit ca să mă primească în slujba sa, sub ce mască prevenitoare și blândă m-am ascuns ca să-i fiu pe plac și ce comedie joc cu el în fiecare zi ca să îi intru cât de cât în voie. De ce nu încerci atunci să câștigi și încrederea fratelui meu? Mm. Dacă se întâmplă ca slujitoarea să-i dezvoluie taina noastră? Nu, nu, nu, nu nu, nu îi poți câștiga și pe unul și pe celălalt Firea tatălui și firea fiului sunt atât de deosebite Dumneata însă, ar trebui să te folosești de dragostea Pe care ți-o arată fratele dumitale, Cleant mm -hmm. Pentru a-l atrage de partea noastră <gânt> Cleant, uite-l că vine Eu mă duc, Eliz, te rog Folosește-te de prilejul acesta pentru a-i vorbi Te rog <gânt> Nu știu dacă voi avea puterea să-i fac vreo destăinuire Sunt bucuros că te găsesc singura surioară Fiindcă ardeam de nerăbdare să-ți mărturisesc o taină Da? Ha, sunt gata să te ascult, frate Ce ai să-mi spui? Iubesc! Dar înainte de a porni mai departe Știu că atârn de un tată și că numele de fiu mă supune voinței lui Că nu se cuvine să ne dăruim inima fără învoirea celor cărora le datorăm viața Frățioare te-ai legat, uh, într-un fel, uh, oarecare de aceea pe care o iubești? Nu, încă! Dar ah. sunt hotărât și te rog încă o dată, stăruitor să nu-mi niciun mijloc pentru a mă abate dintr-o oh, Frățioare! îți par eu o faptură atât de nesăbuită? Nu, no, nu, no, nu, no, surioară, dar tu nu iubești. <sus> și n-ai încercat duioasa stăpânire pe care dragoste o pune pe inimile noastre. Așa că mă cam tem de cumințenia asta. Vai! Ta. Frățioare, să nu vorbim de Cumințenie Poftuia? Dacă ți-aș deschide inima Ai vedea poate că nu sunt mai cuminte decât tine ia, ia, ia. Lasă Cine spune că este faptura Pe care o iubești A, O tânără care s-a mutat de curând Pe strada noastră și care e parcă Ursită să inspire dragoste Oricui o vede Natura n-a făurit ceva mai fermecător și m-am simțit robul ei de cum am zărit-o. Da? O cheamă Marian și trăiește sub oclotirea unei mame cum se cade, dar mereu bolnavă. Eu un cântare să o privești în fiecare mișcare a ei. Știi ce faci? Descoperi mii de farmece, o dulceață care te vrăjește, o bunătate, o nevinovăție de înger. Ah, surioare, aș dori să o vezi O văd limpede, frate, după cum o zugrăvești Și îmi dau seama că e întocmai din moment ce o iubești Am aflat pe ascuns că nu prea trăiesc în larg Și că tot avutul lor izbutește cu greutate să împlinească nevoile pe care le au Îți dai seama, surioare, ce bucurie simți atunci când poți veni în ajutorul ființei iubite? Dar în același timp, pricep suferința pe care o încerc Văzând că din pricina zgârceniei tatălui nostru Mi-e cu neputin să se gust bucuria de care ți-am pomenit de a dovedi frumoasei mele cu ce pati mă o iubesc. Ah, îmi închipui, frate, cât de chinuit trebuie să fi. Ce folos că o să avem bani? Dar când? Când nu vom mai fi tineri? Pentru a ne bucura de ei? Și în schimb, azi, pentru nevoile mele, sunt silit să mă împrumut în dreapta și în stânga. Uh, Ți-am vorbit de toate astăzi, În înădejdea, că mă vei ajuta să aflu ce gânduri nu trește tatăl nostru privitor la sentimentele ce mă frământă. Să știi ceva că dacă va fi însă potrivnic plec din locurile astea cu fermecătoare făpture pe care o iubesc și cerul ne va hărăzi am un noroc. Dacă la fel se petrec lucrurile și cu tine surioara iubită, iar tatăl nostru se împotrivește de o potrivă, atunci îl părăsim amândoi. Da, Drept e că pe zicei trece ne-dă noi prilejuri să o prindem pe buna noastră mamă. Nu, nu, pleacă de aici. Haide, nu mă în parte. te nu Ce? ce? Mi-a purițit de deturhar. Bun, de, de, de a trânat înspre Ce te plec? Oh, N-am pomenit mai apurițit -a scriptură -a ca blestematul ăsta bătrân. Și mă gândesc -a -s -a -s, că, fără ea, doar bă, și poate, are petractul acolo. Ce? Da, pentru ce mă goniți? fă că mai îndrăznește-mă și întrebă-mă în perica de. Mama, mama, mama, mama, ești, ești că te fac fără lume. Ieși, ce mă v-am făcut eu? Fiul dumneavoastră mi-a poruncit să-l aștept aici. Tu deși l în stradă da -mi -mi. să nu mai pui piciorul în casa mea. Auzi, bă, bă, bă, m-am da. sătura așa mereu în prașa mea o iscoadă care cotrove prin toate colțurile că uitând ce mai e de furat. <gânt> asta e bună, dar cum naiba ar putea cineva să vă fure? Pe dumneavoastră care încuiați tot? și faceţi de zi da, și noapte. Da. În cui, în cui, în cui, în cui ce-mi place și fac de strajă, fiindcă așa vreau eu, uite așa vreau eu, uite. Eu stau da. aici. Da, dai, gata, aici. ia, ia, ia, ia uite-i scoada, cum m-a băgat de seamă tot ce fac. O, tremur de frică să nu fi dibuit bani. Băi, băi, băi, bă, bă, bă, tu ai să umple orașul cam bani ascunși A, ah, va să zic că aveți bani, ascunși Nu, pungașule, că n-am spus asta Ați spus vine să turbezi acum a, a spus că a furisit cu mești, o să dai sfoară cam bani. banii Plec, aveți? Leacă aveți de aici, ce? îți mai spun o dată, ieși, hai, da? plecă E uite că plec, uite hai. că plec Hai, pleci, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, dar ce-aș putea lua eu hai, de la ar, dumneavoastră? Hai, arată mâinile, arată mâinile da, bopsim, hai, aici, aici, aici, aici, aici, în buzunar Hai, ai, aici, aici, n-ai vârând nimic? În buzunare, cautați mă, bostim, bostim Buzunare, <laughs> buzunare, buzunare, buzunare, atât de adânci Sunt cum nu se poate mai nimerite Pentru ascuns lucruri de furat ma! Da, ciuma să ia pe zgârciți cu zgârcenia lor cu tot Ciuma de ce Ce-ai spus de și de zgârcenie? Am spus să ia ciuma pe zgârciți cu zgârcenia lor cu tot De ce? De cine vorbești? De zgârciți De ce care sunt zgârciții? Păi e roi și ne Ce înțelegi prin zgripțuroii și ne simțiti? Da, dumneavoastră, de ce vă supărați? Ce? Nu cumva vă închipuiți că... De dumneavoastră vorbeam Nu stiu mai ce mă închip eu, e treaba mea Tu să răspundem cu cine vorbe. Hai da. Vorbeam cu cipilica mea Poftim cipilica. Da, ce, m-am piedicat să-i blestem pe zgârciți? Ciuma nu. Să ia pe zgârciți Nu, da, ciuma. te împiedic să trâncănești și să fii obraznic. brează Ciuma, ciuma, ciuma, ciuma, ciuma, Taci. ciuma, ciuma, ciuma, ciuma. Da, sigur, ciumați-vă, ciumați-vă. Dar n-am pomenit numele nimănui. Te-ai omorât, te-ai omorât, bătaie dacă nu-l-ai plăcat. Uitați-vă, am găsit aici un buzunar. uitați unul la pierd, aici. Ia, bucurați-vă. Uite ce buzunar mare am. Nu v-am furat nimic. Nu v-am furat nimic. Ce? Atunci adio. Hai, du-te, la te, du -te lasi toți ragi Și du-te că-ți domnul ăsta Nu am să despășire N-am ce zice, ciuma Bleste mata slugă oh, Mi-a scos sufletul Auzi, să nu te mai văd oh, din Fără îndoială nu o treabă ușoară să ții în casă o mare sumă de bani Și ferice de cel care s-a străduit S-o dea cu dobândă. Nimic mai greu decât să născocești de fiecare dată alta ascunzătoare nimerită, fiindcă mie nu-mi plac casele de bani, nu vreau să văd nicio casă de bani și n-am nicio încredere în ele. Nu, nu, nu! Le socotesc adevărate ispite pentru hoți. Ei dacă cu toate astea mă întreb dacă a fost lucru cu minte să îngrop în grădină cei zece mii de galben care mi-au fost înapoiați ieri Zece mii de galben, De aur este o avere Doamne, cât aici se să mă singur, mă luat gura pe dinainte Ce e cu voi aici? ce aici? Ce? -i? Nimic, tată, nu nimic. Sunteți de mult aici? Nu, nu, nu. noi de am sosit. Ați auzit, adineor, ce-am spus? Ce-ai spus? Nu. Ce? O nu vorbă, două, o vorbă, două, toți ați auzit voi? Îmi spuneam eu cât de greu e să găsești bani. Știi, unde de Dumnezeu să am eu zece de galbe. Asta spuneam. Ai, pentru numele lui Dumnezeu, tata, nu are niciun rost să te plângi. Toată lumea știe că ești de bogat. Ce? Ce-ai spus? Eu? Com, adică, da, sunt de bogat? Da Cei care spun asta mint, mint cu nerușinare Nimic nu-i adevărat Și cei ce răspândesc zvonul de soiul ăsta Sunt niște ticăloși Da, da, da, da, pentru ce te înfurii? Mi, furi, Mi se pare ciudat, dar nu m mai întrerupe și tu Mi se pare ciudat că tocmai copiii mei Nu mă cred și trec de, de partea dușmanilor Se poate eu. așa ceva? Poți să mă găsiți într-o bună zi cu berigata tăiată Fiindcă s-a dus vestea că sunt cătușit cu aur Dar ce cheltuieli atât de mari fac eu? ce Chelt Uită în ce veșminte de te prin, prin oraș Da Păi ieri, a? da, ia, chiar ieri, ieri, ieri o mustram pe sora ta ai, Dar, dar în, ce te prive... în ce te privește e și mai rău Te gătești, parcă-i fi cine știe ce nobil Și ca să umble astfel îmbrăcat înseamnă că mă ciupești! Cum? Mă ciupești! Cum, cum, cum te ciupești! De unde iei tu atunci bani ca să te împopoționezi în halul ăsta, a? Eu, tata? Da Află că eu joc la cărți ce? și pun pe mine tot ce câștig Foarte prost cum? Foarte prost din partea ta foarte prost. Dacă ai norul la cărți Ar trebui să tragi folos Și să dai banii cu dobândă frumoasă Ca să te chivernisești uh, E atâta nevoie să, să zvârni banii pe peruci Când te poți mulțumi cu părul Pe care ți l-a dat Dumnezeu Uite, părul mai Maicăta Exact atât Și care nu costă nimic Acum să lăsăm asta Să vorbim de altele Acum ce, ce faceți aici? Dar ce, ce, ce vă face ce semne, Ce sunt semnele astea aici? A... Ce sunt semnele astea? Spune-ne! Ca... Tată, ne îndemnam ce? fratele meu și cu mine Care înceapă, fiică, tată, a, a, să înceapă Fiindcă, tată Vrem să spunem fiecare câte ceva Da, bravo E, atunci s-a înimerit foarte bine Pentru că și eu am ceva Să vă spun la amândoi Da, da. Tată, noi vrem să-ți vorbim despre căsătorie Da Bravo, bravo. stai să luăm loc Ia să luăm aici, o să steați acolo pe, pe canapea ah, Despre căsătorie Iar în ce mă privește, tot despre căsătorie e vorba <laughs> Extraordinar. Dar ce te-ai speriat așa? Nu, adică... De cuvânt sau de ceea ce înseamnă el cu adevărat? <laughs> Tată, ne temem amândoi de căsătorie fiindcă nu știm în ce fel o înțelegi Da, Stai. Nu mai se puțină apă și. Nu. Un pic de rădare. Nu că nu, nu trebuie să te speri Știu prea bine ce vă trebuie și ție și surorii tale, și nu o să aveți nici tu, nici ea, prilej de a vă plânge de ceea ce am de gând să fac. Ia spune, Cleant. Da? Ai văzut-o cumva pe o tânără? Care se numește Marian ah. Și care locuiește Nu departe de noi Am, am, am, am, -am văzut-o, tata da. Ai văzut-o? Da Și Cum o găsești, fiule? Ah. Tată, e o, o ființă fermecătoare Este, este, Bine bine că și tu gândești <gântări> <gântări> Sănătate, nu credeți Că și, o fată și mie, cu asemenea și, în și însușiri și. Merită să-ți atragă Luarea aminte Bineînțeles, bă, tată, bineînțeles dar Ce fericire să în căsătorie. Și încă ce fericire <gântări> Vreau să vă oh, Doamne, doamne, e o mică piedică Ce piedică? Bănuiesc că n-are zestea trebuie tata tata dar nu trebuie să te gânde la vere. Când e vorba să te căsătorești cu o fată atât de desăvârșită Nu, nu, a, a, a, uite, vai ce bucuros să Sunt bucuros că simțiți la fel ca mine Deoarece nevinovăția și gingașa ei înfățișare da. Mi-au cucerit inima Poftim? Gata Nu uite, chiar în clipa asta sunt hotărât să o iau de soție Ah! Da a -a. Da. A -a. da Sunt hotărât a -a? să mă însor cu Marian Păi, ca tensor, și pe tine. Ar vrei să o iei o ei, ei de soție. Da, vă iau de soție, iar tu o să iei o văduvă. O! De care mi s-a vorbit azi dimineață, să știi. Elis, <coughs> ah, pe tine. bine <coughs> da. lângă mine, fata mea. Da, da, da. Pe tine. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. <coughs> te dau după seniorul Anze. Bărbat <coughs> matur, prevăzător, înțelept, care nu are mai mult de. 50 de ani, nici tata. atâta, nu cred că. Și despre care se spune că e foarte avut uh, Iar mă tata, dar uh, nu vreau să mă marit cu el Iar eu, mititica mea dragă, am hotărât sa te marit uh, Tata, tata sluga mă... plecată seniorului Ansen, uh. dar eu nu mă marit cu el Ba da, s vei casatori cu el chiar de seara uh, Chiar de seara? Chiar de seară, gata uh. Nu, nu, asta nu o să se întâmple, dragă, tată, n-ai cum să mă constrângi Ce vorbești, am să te constrâng Mai curând mă omor decât să mă mărit cu un asemenea bărbat N-ai să te omor și să e de bărbat Nu se drăzneală. cine mai pomenit o fată vorbind cu tatăl în felul ăsta? Ia da, vezi, ia vezi, ia da, vezi da, da, Dar cine a, a mai pomenit un tată care s și mărit de fata în felul ăsta? Înțelegești că e o partidă fără de cusur și sunt încredințat că toată lumea v-am convinsat <truf> Legea asta, uite Consimt să ne fie judecător? Consim, consimt și fac ce spune el da. Valer da. A era aici da. Apropie-te puțin da, da. A, apropie -te. Te rog să fii judecător Eu. Între fata mea și mine Stai aici între noi da. Ia spune acum Care din noi are dreptate? Eu. <laughs> Cum care? Dumneavoastră, stăpâne Dumneavoastră fără doar și poate Cum? Ce? Tu știi? Despre ce e vorba? Da, nici n-am nevoie să știu Dumneavoastră aveți dreptate Dumneavoastră nu greșiți niciodată Da, bravo, bravo, bravo, ești Aha. un om de treabă Chiar asta seară da? vreau să dau de bărbat fetei mele Un om pe cât de înțelept, pe atât de bogat Iar ziua, asta când vine, vine, vine da, Asta îmi de nas, auzi, bătându-și joc de alegerea mea Ce spui de asta? Ce spun eu? Ce spui tu? Eu spun... Uh, spun că sunt de partea dumneavoastră vezi, Dar, bine? dar, că și domnișoara la rândul ei Dacă te-ai gândit bine, nu judecă prost Și vă duc, Valer? da, seniorul Anzelmi, e o partidă grozavă Voi de mine, pune nimic mai adevărat păi și atunci... Însă domnișoara v-ar putea răspunde că n-ar trebui să pripiți lucrurile da. Că ar fi nevoie de un oarecare răgaz Nu mai vorbiți atât, e un prilej Valer, nu-ți dai seama Fata mea, e un prilej care nu trebuie scăpat cu niciun preț da, Pentru uh, mine înseamnă un noroc picat din cer Și dacă se hotărește suia fără zestre Fără zestre? A, hotărârea dumneavoastră e îndreptățită și nu îngăduie împotrivire ce înseamnă asta pentru mine? Ce? Înseamnă o economie grozavă Așa e. Așa e o economie dreptie, însă că și fiica dumneavoastră V-ar putea răspunde că o căsătorie e o treabă mult mai grea decât ne închipuim Că de ea atârnă fericirea sau nenorocirea unei vieți da, întregi. Da, da, nu da, mai mă enerză, ca da, Aveți răză. dreptate, da, da. asta hotărăște Da, dar da? da, s-ar putea totuși găsi oameni care să spună că în asemenea împrejurări Trebuie să ține seama și de ce simte fata? Simt de ce nu simte fără zestre, gata Am înțeles, la asta nu există niciun răspuns O știu prea bine Fără zestre Fără ze așa e gata. Cu asta le-ați închis gura la toți Fără zestre Cum dracu să te mai împotrivești? Gata. Cum? Stai așa. Parcă le-a câinele nu au venit cumva să-mi fure bane? Așteptați să mai ieși că mă întorc dată Da, da, da, da, da. Baten, de ce ți-ai bătut tu joc vorbind în felul ăsta? Eliz, Eliz, înțelegem, mă și pe mine, n-am vrut să-l întărât Cum? Da, poate așa izbândim mai ușor Dacă-l înfruntăm cu tărie, stricăm tot, ascultă-mă ce spun, prefăte ascultătoare la tot ce vrea Așa îți atingi mai curând scopul Scopul? Ce scop, Valer, de căsătorie, ce spui? De căsătorie? Eliz, nu știu, găsim noi o pricină ca să o zădărnicim Ce pricină să mai găsim? Doar trebuie să mă măriți și asta chiar în seara asta Chiar în seara asta? Te, nu știu, cere și tu o amânare Spune că ești bolnavă Sărbă, Da, ah, Mi s-a părut Da, domnișoară, ah. ah. cum îți spuneam O fată Trebuie să asculte de tatăl ei Să nu iasă din cuvântul lui Ai auzit? Ce rost mai are să privească Dacă bărbatul e frumos sau urât? Da, da Și când cuvântul hotărător Fără zestre Este rostit Se cuvine să ia ce îi se dă Bravo, bravo Da, vină să Da, foarte bine Bravo, Uite ce înseamnă să vorbești cu înțelepciune Ia, ia, ia, ia, vă în pace Eu să stăpâne, știi ceva? Eu mă iau după ea ca să urmez cu sfaturile așa. pe care am pornit așa. să i le dau brav, brav. Și să n-aveți nicio grijă brav. O potolesc eu, fără zestre Fără zestre, potolește-o, ah. potolește-o, potolește, potolește. bravo e, Ia să-mi iau eu hainatul meu Așa, să dau o de prin oraș Dar mă întorc curând Băi ce băiat cum se cade, fără zi se fărba, da, vorbește ca din carte Ferice de cine are un slujitor ca el La fleși, ticălosule, unde te-ai vărât? Aici, ai stă bărâi, unde aici? Nu ți-am dat poruncă? Da, da, da, și eu pune? Eu am venit aici, hotărât să te aștept. Dar părintele dumitale, care n are pereche pe rume de curcotaj, m-a arciuma. M-a dat afară împotriva voinței. Mereu patit pe ce să mă sting în patare. Uitați-mi cu Cum mai merg treburile noastre? Ah. Lucrurile s-au încrucat rău. De când nu te-am mai văzut, am aflat că tatăl meu și cu mine iubim aceeași fată. Ce? Tatăl dumitale? Da. Îndrăgostit? Puu! Da, și de-abia m-am putut stăpâni ca să nu-i ascund tulburarea pe care vestea asta mi-a pricinut-o Ia uite ce l-a găsit să se îndrăgostească Păi dracul a îndemnat? Dar ce dragoste a fost născocită pentru pociți ca el? Puu! Dar nu i-ai putut mărturisi că iubești și dumneata aceeași fată? Nu, ca să nu-i dau prilej de ceartă și astfel să păstres putința de a împiedica căsătoria asta să mm -hmm. Da, mm -hmm. ce răspuns îmi <coughs> Ce răspuns? <coughs> ce vrei, stăpâne? Asta e, vai de cei ce umblă după împrumut. Da. A, trebuie să înduri răspunsuri unele mai năstrușnice decât altele când ai de face cu cămătarii. Și atunci? Nicio o nădejde? <coughs> Mm -hmm. Să vedem, nu se știe încă. Uite, și pun Simon, mijlocitorul la care am fost îndreptați, să jure pe toți sfinții că i-ai cucerit inima cu admitale, clar. Cu... Da, da, da, da, da. O să găsesc sau nu cei 15.000 de franci de care am nevoie. Dar Să sigur că da. Cum? De, da, e da. cu anumite chitizi bușării. Cărul trebuie să te supui dacă vrei ca treaba să meargă bine, ce să... Bine? Și ce-ai vrea să fac? Păi... Doamne, uite la ce <sus> sunt supuși tinerii din pricina blestemată de zgârcenii a părinților! Asta e? Ce să va fac? Slavă Domnului că n-am eu însușiri de hot, stăpâne! Dar mărturisesc că prin purtarea lui, tatăl dumii îmi dă o poftă nebună să-l jefuiesc! Uite, și eu toți banii, fiindcă socot că jefuindu-l, aș săvârși o ispravă de laudă, nu? O faptă bună, nu? Nu să doar jupin arba, domn? Ate, vă că, uite că vine frosin! Mă duc, bine! Vă rog, ai grijă ceva! Frasin, Frasin, da Dar ce cauți? Ce cauți pe aici? Ce cauți aici? Da? Ce fac în toate părțile? Învârtesc treburile, ah, dragul meu. Dau oamenilor o mână de ajutor ah, și trag cât mai mult câștig din darurile cu care sunt înzestrate. Ah, Frasin, La, fras la Dar da, ia zid, ah. ai pus ceva la cale pentru stăpânul nostru. Da? Pun la cale cu el o treabă, nu tocmai grea, Aha. din care să mă aleg cu ceva câștig la el da, da, da. De la Jupân Harpagon da, da, la Trebuie el. să fii tare năzdrăvană Ca să poți să scoți ceva de la el Da, dar sunt anumite trebșoare Care aduc cât nu gândești Hai, lasă-mă, văd că nu-l cunoști pe Jupân Harpagon da. Jupân Harpagon E cel mai neomenos Dintre oameni da, E muritorul da. cel mai aspru Și cel mai strâns la mână Dintre toți muritorii Dar nu mă cunoști nu -mi pe mine cunoști, Oricât l-ai da. nu e echip să fac, să dezlege pentru nimic... Lasă-l, lasă, că știu eu cum să mulg oamenii. Și cunosc taina de ai face să-și deschidă inimile. Hai, la el lasă sunt fleacuri. Pună rămășa că n-ai să-l înduioșezi când e vorba de bani, îți spun eu. În privința asta e catâr. Dar un cat, în stare să scoată din fire o omenire întreagă, îți spun, o să te că nu-l plintești pe jupân Harpagon. Lasă, lasă. Că, vine, vine, vine, doi eu, oh, eu am plecat. Jupân Harpagon, doamne, a, ce doamne, dar ce doamne. bine arătați. Ce aveți un obravn. un obrăjitor. Le de pe Niciodată, niciodată nu m-am văzut mai tiner și mai vechi. Da, aici acum se pare așa. știu, n de tata, atât de fadă. Pe cuvânt? vorbește serios. Și cunosc băieți de 25 de ani care arată, mai bătrân ca dumneavoastră. Da, cu toate auz, frosin Da. mai aproape. Cu toate astea, eu am 60 de ani bătuți pe muchi. Ce înseamnă 60 de ani? Ia uite vorba, sunteți în floarea vârstei și de-abia de aici începe vremea bărbatului. Poate că ai dreptate. E. Da, da, da, da, 20 de ani mai puțin aș Bine, după părerea mea. Nu, glumiți, glumiți, domnule. Da? Dumneavoastră nu aveți nevoie de asta și sunteți făcuți dintr-o plămadă să treci până la 100 de ani. Nu da? da. Și pe copiii dumneavoastră și pe copiii copilor lor. Tot dumneavoastră îi duceți la groa. Foarte bine, îi duc, Ia spunem, cum merg treburile noastre? Ce mai întrebați, jupâncarpagon? Ce-am pus eu la cale și n-a mers? Ce ce, ce, ce, ce-a răspuns? e bucuroasă să se înrudească cu dumneavoastră. Iar, când am adăugat că cineți foarte mult ca Marian să vină astăzi seara aici, a, da, da, da, da. când are loc Ficei a fiicei dumneavoastră, a primit numai decât să o aduc eu. Află frosin că sunt silit să dau o masă în cinstea generului. lui. bine, foarte bine. Știți cine, senor Rănzeu, da, da, da, O, sigur, o, cunoaște, da. o Așa că mi-ar părea bine să cineze și ea. Da, da, da, da, da. Așa că spre seară vine aici să o pe fata dumneavoastră, da. după că ai două raită prin Iarmaroc și urmă se întoarce la cinci. Asta, stai, stai, că da. am găsit. Atunci să se ducă împreună la Iarmaroc. Da? Le împrumute o careta mea, așa oh. de frosit? Ai adus da. vorba cu... Maica, s-a bineînțeles de zestea pe care o dă fetei oh. Ai lăsat-o a înțelege că e nevoie să facă și ea ceva păi să, da. nu? Când e vorba de norocul care o așteaptă pe fiesa da o fată care va aduce 12.000 de livre venit. Dă-mi voie să mă așez 12.000. Da, douăsprezece 12 Mai întâi, ați da E crescut în sărăcie și nu e mofturoasă la mâncare asta Na, E obișnuită să se hrănească Așa cu salată, colată, brânză, cartof. cartofi, cartofi Asta înseamnă jupinată, O economie bine. pe an De cel puțin 3.000 de franci Pe lângă asta să vă spun, Nu se gândește decât să fie curat îmbrăcat Atât da. Nu-i plac veșmintele podorbite Jvoaierurile scumbe Fua. Prin urmare Încă 4.000 de livre puse da. de o Așa, se, da. Mai apoi are groază, da groază de jocurile de noroc. Aici, am... Da, lucruri de neobiștiți astăzi la femeie da, acum, absolut, nu știți da, foarte bine. Deci, deci ascultați-mă, 5.000 de la joc, 4.000 de la îmbrăcăminte și giuvairuri, asta face 9.000 de livre. Cu cele 3.000 de scuze economisiți de la mâncare, poftim, da. poftim, 12.000 da de P Auci, dai, la, la asta, de văzut. Dai, a auzit, Da. Mai e ceva care mă neliniște Ce, mă neliniște? Fata, fata e tânără, știi? Da, și? P și tinerii, știi tu cum e? Cu... De obicei, îi pe cei de seama lor și le caută tovărășia Tare oh. mi-e teamă că un bărbat de vârsta mea nu se i fie pe placă. Oh. Oh. Ai ce rău, cunoaște-te, zic, știi? zic nu mai, mai are nu ar o însușire. De care am uitat să vă vorbesc Nu-i poate Suferi pe tineri Deloc În schimb, se nebunește După bătrânii Bătrânii, o faru-me Cu Și vă sfătuiesc să nu faceți pe tânărul cu ea Deloc, dar deloc Ori unul de 60 de ani nimic Pentru că în ceea ce mă privește nu mă dumirez deloc Și nu pricep cum de se găsesc femei Cărora să le placă tineri care se scriu josesc da. ca niște muie. muie. Da, și știu. mai au și mutra De destul de frumos. Pe lângă o fractură ca dumneavoastră. Bine, pe jos da? până, până. Da. Așa, bărbat. Zic și eu. Da. Ridochi, când ne va da. ia, ia, să puțin. Da. Aici, -i ia, ia, ia, ia, ia. Doamne, la da, cât, cât sunteți de, de... minuna, sunt, Îmi vă puțin da. cu spate așa. Un pic cu pic Nu se poate, ceva mai frumos Faceți câțiva pași, vă rog, eu câțiva pași. poti, poti! Trup bine legat și care nu dovedește nicio urmă de beteșug. de asta m-a ferit Dumnezeu, auzi? Doar așa, dar din când în când, nu? Ce? Mă ține coșul pieptului. Ah, să, Știți când am zugrăvit? Așa cu deamă și într-una vă laud ca să o ce foloase are avea cu un bărbat ca dumneavoastră. eu sunt... Vezi că sunt, ai făcut bine și îți mulțumesc Și acum, domnule, vreau să vă rog ceva vreau. Am un proces pe care cred că am să-l pierd din lipsă de bani Așa că dumneavoastră ați putea foarte ușor să mă faceți să-l câștig v ați arătat așa, ați arăta mai milos cu mine Procesul, dacă îl pierd, rămân pe drumuri Așa că un ajutor nu prea mare, nu nu. mare prea Mar m-ar scoate b din încurcătură. Păi, proține, mi-a făcut o nespusă plăcere. Adică, și da, Rămâne îndatorat până la sfârșitul da. zilor mele. Da, da, mă duc da. acum, am lucruri grabnice de rostuit. Mă jur, domnule, că nu s-a nimerit un prilej mai de seamă ca să-mi faceți un da, bine. Mă duc să poruncesc ca Nu și am, și am, ai bine. Nu respingeți, domnule, rugămintea pe care o fac. Nici nu vă închipuiți, domnule. Ce bucurie. Mă cheamă așa că mă duc pe curând, Scurcat, lua dracu să te ia Ei, Lasă, lasă Că știu eu ce-ți fac, nu mă las cu Una cu două, lasă că te prinde juc Da, jucăși Da, jucăși Ia, ia, ia, ia, ada, liniște, ia veniți cu acea, apropiați-vă, veniți, a, veniți. A, veniți a, să vă împart porunci ca să știți fiecare ce aveți de făcut. Hai! A, da, da. Ia, unde e jupânea asta, Clod? Clod, ia, apropie-te. Da. Cu dumneata încep. Îți ce să faci curat în toate odăile. Da. Dar ia seama să nu freci prea mult mesele și scaunele să nu se tocească. nu înțeles. Atenție, în timpul oaspețului. îți încredințez butelcile cu vin... Dacă piere vreuna sau o spargi, ce o opresc din simbrie, clar? Da, da. Dumneata și în la meruș. Aveți să spălați paharele și să turnați de băul la musafir, dar numai când vedeți că vă cer. Nu uitați să serviți apă cât mai din belșug Da, dar astea Nu le dăm jos de pe noi, da, când vedeți să o simt dar băgați de seamă să nu le prăpădiți Păi, stăpânește și domnata că pieptarul meu are o pată mare de ulei de lampă E iarnă, dragii mei să-mi la spate, și să vezi Auzi, să stai cu spatele la perete Ga. Aple ca musafiri Să nu-ți vadă decât fața Deși da. ai o față, mă rog Tu, fata mea, Elis da. Tu să fii cu ochii în patru Când se iau farfuriile de la masă da. Ca să nu dispară ce rămâne Ia seama să o primești Cum se cuvine pe iubita mea Când o veni să te ia la iar mă rog ai înțeles ce ți-am spus? Nu înțeles, tată, da. Bra. Iar nata fiul Emin, da. Ei nu. Da. Vin cu încoace, te poftesc să nu te uiți urât la ea. Eu? Da. Să mă uit urât? dar Pentru ce? Lăsă că știu eu ce mocnesc copiii când li se însoară părinții și întâmpin-o cum nu se poate mai prietenește, Clar? Ca să vorbesc deschis, tată, nu pot făgăduia am arătat chiar atât de fericit că o să-mi fie mamă vitră. Mă rog, oricum, eu te rog să te stăpânești, da? Valer, unde ești? Da, stăpâne Ia și tu seama. Da. Acum, jupănei Jean Jacques. Dați-l Ia, Da. Să știi că în te-am lăsat la urmă. Dați-l voie, stăpâne. Da. Cu cine doriți să stați de vorbă, cu vizitiul sau cu bucătarul? Că sunt și una și alta. Da, cu amândoi, dar pleacă tu și să vină bucătarul. Așa, D acum a un gac. Da. Află că astă seară am musafir la masă. Mare minune! Ea spune, negătești bucate alese, nu-i așa? Păi, dacă îmi dai bani, de mi cu bani, și bani, bani, bani, bani, Băi, cum deschide ban gura, bani, bani, bani. bani. Alceva nu știi să-ți că ban bani, bani, bani, bani, M Așa are dreptate și ucâlul. Bani tot timpul, bani. Eu de când sunt pe lume n-am auzit răspuns mai obraznic. Da. Mare scofală să pregătești o masă bună dacă ai bani, bani, bani, bani, bani, mulți. Da. Da. Dacă ești omisteți. Nu e cazul tău, ha? faci masă cu bani puțini. Bravo, ai auzit? Domnule intendant, v-aș fi foarte îndatorat dacă ați pofti la bucătărie în locul meu. A auzi... Mai dai, gata, gata, mai se poate? Da. Spune mai curând ce trebuie. Dar cât o să fiți la masă? Păi 8, cred, sau, mă rog, 10, aici cam... Tu, tu pregătești pentru 8, Adia. când e mâncare pentru 8. Și da, păi da, se da. mai găsește și pentru 10. Pentru 10, da. bine, bine. Da. Atunci patru soiuri de ciorbe de carne, iau, și cinci feluri de gustări. Ia Băi, de... Eu prezideți. Feluri de mâncare. Mai ce că am poftit un oraș întreg da, aici mie, te, mi se pare că n-am auzit bine. Da. Cum adică tu ai chef să pleznească musafirii de atâtea da. feluri? E, stare, e, stare. e stai. E, puțin. Da. Tu socoți că stăpânul și a poftit prietenii ca să-i ucidă o masă. Unde se servește prea multă carne Este o capcană de omorât oameni așa. Nu? Sigur Când mâncarea e ușoară Potrivit proverbului celor vechi Atenție Să mănânci ca să trăiești? Nu să trăiești ca să mănânci ai, Ce ai zis -o? Nu se poate așa Ce vai asta trebuie să o scriu Vino, vino, vino să te sărut pentru vorbele astea E cea mai frumoasă zicală pe care am auzit-o Vă mulțumesc, vă mulțumesc Și despre o Să mănânci ca să trăiești? Nu să trăiești ca să mănânci Notează-o și dar nu știe să scrie Despre ospăți Lăsați-vă în seama mea Știu eu cum să-l rostu este. E iertăvitele și jac. Îți rămâne să-mi curăț caleașca, să-mi hab cai, ca să fie gata de mers, la i Clar? Hai! Cai dumneavoastră să pune? Păi, de-abia pot să mai miște atâta postesc și frănțesc încât nu mai sunt caizu. Ce arătă? Lăsați-i să vii acolo, tot nu slujești la nimic. Hai! Și dacă nu slujesc, nu trebuie să mănânci. Mi se strânge inima când se topesc pe picioare de la urma urmei, eu îmi iubesc și când suferă ei, sufer și eu Eu îmi fiecare zi de la gură ca să le dau să mănânce și lor Lasă că de aici până la Bălci nu e cine știe ce departare Stăpâne, stăpâne, nu mă simt în stare să-i mân până acolo Și nu mă lasă inima să-i omor în bătaie în halul în care se găsesc Stăpâne, stăpâne, te rog eu, stai liniștit Da am să-i spun vecinului Picar să-i mâne el da. Tot vecinul Picar va îngriji de asemenea și de ospăț Știu, bravo. opt porții e, Bravo. Fie, 8 porții. mai bine să crape de mâna altuia, nu de-a mea Ia Da Auzi, ai fi gata să-mi spui tot ce se vorbește despre mine? E, când doriți, Mai să nu vă supărați nu nu, că, adică nu, nu, nu, nu, că nu nu mă supă orice așa auzi nu mă super. E, Așa spuneți acum, dar parcă văd eu că vă apucă furile Forma. Nu, nu, nu, nu, auză Tare aș vrea să aflu ce vorbesc cu oamenii despre mine Dacă țineți cu orice preț, am să vă spun Mai întâi, toți își bat joc de dumneavoastră nu? Cum? Cum le vine la gură? povestind fel de, fel de basme despre zgârcenia dumneavoastră, că de când se apropie sărbătorile, sau când vor să plece de la dumneavoastră, le căutați din senin, nod în papură, servitorilor, ca să nu le plătiți în bria. Eu... Da, alții? Alții da. că a fost prins într-o noapte, furând cu mâna dumneavoastră o văzul cailor. Eu? Așa că vizitiu cel dinaintea mea. V-a croit cu Iar dumneavoastră mm -hmm. nici n-ați scrânit. Yeah, yeah, sunteți râsul și bajocurile tuturor. Asculte. Nu vă spun decât atât zgârcitul care mănâncă de sub gât și ia. cămătaru Oprește, ești un neatenc. Băi, băi păcat Un peze și un nerușinat. Asta e. Ai, te-am știu! Băi, învață mai cum se vorbește. Te învață cum se vorbește. Plec, pentru că nu mai da! Să-l lui acasă! Dar unde să fie? Acum Spune. a ieșit. Spune-i, te rog, că-l așteptăm aici. Mă duc să-i spun și îl trimit aici imediat. Dar ce căutați? Repejor, repejor, ce? Da, ca... of, ce e, draga mea? Of, ce Frosin. Ce? Nu știu cum se face, dar nu mă simt în apele mele. Afla că mă tem să-l văd. E. Atâta frământare de ce, de ce? Doar dacă tinerul bălai Despre care mi-ai vorbit Nu-ți iese din minte Ai aflat cine e? Nu, n-am aflat Dar știu că e împotopit Cu toate darurile spre a se face iubit mm -hmm. Și că dacă mi-ar fi dat să aleg Vățin pe el l-aș lua Recunosc și eu, dragă mea Că tinerii ăștia bălai sunt plăcuți la înfățișare Și se pricep de minune să întoarcă mințile fetelor Dar din păcate Cei mai mulți sunt săraci Astfel încât e mai nimerit Pentru tine să te măriți cu un bătrân Ca să-ți dea bani mulți Bineînțeles că nu va fi vorba de dragoste Alături de un soț bătrân Nu sim că silă Silă Ia gândește-te tu că Poate muri curând oh, Și atunci o să ai putința să te măriți? Cu cine vrei? Ar fi o mare necuvință din partea lui să nu moară în cel mult trei luni de Dar uite-l în carne și oase, pe și până arva Vai, Frosin, ce suținie. Niște trepeze, care se duc la... Vai, frumoasă! Domnule! Vai, da, te rog să... Nu mi-e nume de rău. Dacă spun că farmecele de-mi s-ar singure în ochi. susțin și întăresc, chiar întăresc că ești o stea. Ești cea mai frumoasă uh, stea care sclipește între stele. Uh, mit, miti, mititico, scumpa mea. Uite pe fica mea care vine să-ți ureze. Bun sosit! Vă rog să mă iertați, domnișoară, că s simt aici, nu v-am căutat de la început. Din potrivă, găsesc, domnișoară, că eu se cuvenea să vă ies înainte. Vezi, vezi ce... ce fată mare am eu? Uf, Spirit mai e îți ce e frumos și o... că n-am o te găsești ferme că to A, prea mare cinsteme de mine, minunată copil. Nu mai pot Uite și pe fiul meu care vine să-ți facă o plecăciune. Domnișoară? Oh, Frusin! Ce? E, e tocmai tinerul despre care ți-am vorbit. Ce? Te mir, te mir că am copii așa mari? Dar, da. da. da. Auzi, curând scap eu de ei. Uita. <laughs> Domnișoara, se petrec aici lucruri la care nu mă așteptam și nu vă pot spune uimirea mea când tatăl meu mi-a adus adineaul la cunoștință ceea ce urmărește. Ach, domnule, la fel aș putea spune și eu. Întâlnirea noastră neașteptată m-a mirat și pe mine. Bineînțeles că tatăl meu nu putea face o alegere mai fericită și mă bucur din inimă că am prilejul să vă văd. Dar nu vă pot ascunde în același timp că nu sunt deloc fericit la gândul că o să-mi fiți... Mamă! Vitreg! Ce Vorbele mele vor putea părea grosolare Dar sunt încredințat că dumneavoastră le veți judeca După cum se cuvine Dacă ar atârna de mine Nuntă aceasta nu s-ar face Dă uite la obrăținția asta La rândul meu vă răspund Că simt la fel ca dumneavoastră Și dacă nu sunteți încântat să vă fiu Mamă vitreg Nu! Nu mamă! Dar să știți că nici eu la rândul meu nu sunt fericită să vă socotesc de fiul Vă dau cuvântul meu că n-aș consimți la o căsătorie care să vă umple de mâhnire Iertare, Ferticio, am fost neatent Își cer eu iertare pentru neobrăzarea lui fiul meu Nu, no, nu, no, îngătuiți-mi, domnișoare, ca în locul tatălui meu să vă mărturisesc că n-am văzut pe lume ființă mai fermecătoare ca dumneata Că nu e fericire mai mare decât să fie cineva iubit de dumneata <tos> Domnișoară, da. nu cunosc noroc mai mare decât acela de a te avea Așa încât sunt gata să înfund orice piedică spre a o pradă e, Atât e, te plecui, de neplețuită Domnul, Dacă nu ce cu supărare, domnul, de. Păi stai, tata da vorbesc da, da, da, da. domnului, am și o limbă eu ia mai bine adus scaune. Ah nu, nu, nu, nu, nu, mai curând să plecăm la iar, rog. Așa, ai, să plecăm. E frumoasă, uh. că nu m-am gândit să ți dau, să-s dau înainte. Apropo, ce ți-a tot mulțumesc. Tot o Da? Ai văzut ce scuntei aruncă diamantul pe care tocmai îl poartă tatăl meu pe deget? Uh -huh. oh, adevărat! Scapă ridiția ochii. Ia de mine lui tată. Lasă-ți ce băi. Iar Uitați-vă Va... la el mai de aproape. E atât de frumoasă mâna care îmi podobește. Opriți, Ce? tatăl meu vi-l dăruiește. Eu? Măi, cine-a Nu, nu, nu, nu pot primi. Glumești, domnișoare. Dar nici prin gând nu-i trece tatălui meu să-l ia înapoi. uite de puțin ce e. uite uite se umflă. Înnervezi, bă călăule, ce ăștia. E în stare să se îmbolnăvească? Fieți-vă, la domnișoară, nu vă mai împotriviți. Ia-l, Maria, bine, <laughs> ca să... draga mea, Făi pe voie. Nu, bine, bine, ca să nu vă necăjiți prea mult, îl primesc. Da. Dar cu cel din tâi prilej să știți, vi-l dau înapoi. Dar nu e nevoie. Ah, ăsta o să mă lase în sapă de lemn. Domnișoară, fratele meu mi-a destăinuit dragostea lui pentru dumneata Așa că sunt gata să te ajut după puterile mele Ajutorul unei ființe ca dumneata înseamnă pentru mine o mare mângâiere Pe legea mea și unul și altul sunteți la fel de nefericiți De ce nu mi-ați dat de veste mai înainte, copii? Aș fi știut eu cum să-l lătur primejdia Frumoasă, Marian, ce ai hotărât? Ce am hotărât? Sărmana de mine sunt eu în stare să iau vreo hotărâre? Da. Pune-te în locul meu atunci și spune-mi ce e de făcut. Hai, poruncește! Mă supun dumitale. Da. Du-te și vorbește cu mama mea. Silește-te să-i câștigi încrederea. Îți dau voie să-i spui tot ce vrei. Sunt gata să-i mărturisesc tot ce simt pentru dumna ta. Frosin. Da. Buna noastră, Frosin. Vrei să ne ajuți? Ah, mai întrebi. Ah. Mi-e drag spus să fac bine când dau peste ființe care ai se îndrăgostesc. Cu adevărat și cinstit. Ia, stai să vedem ce e de făcut, ce e de făcut, ce e, e ce de. Marian? Ia. În ce privește mama dumitale? Da. E destul de înțeleaptă și o putem convinge. Da. Rămâne însă tatăl dumitale, Clean. Da. Oh, o să se înfurie strașnic că e dat în lături și nu o să fie deloc bucuros să se învoiască la căsătoria dumitale, să știi? E. Lucrul cel mai nimerit ar fi. Să dibuim mijlocul ca el să nu mai vrea pe Marian. Da, da înțelegi? Da, stai, stai, stai, stai, stai! Dacă am găsit, de pildă, o femeie mai coaptă, să se prefacă atât de bine încât să treacă drept cu coană de neam viconteză sau o contesă venită din Britania. Pe urmă, mă pricep eu să-l fac pe tatăl lui să creadă că este foarte bogat, și că pe lângă case și a careturi mai are și o, o, o, o sută de mii de scuz, că e îndrăgostită moarte de el și că atât dorește să se vadă nevasta lui. Eh? Ce ziceți? Fiindcă să spun ceva, Edre, drept Bătrânul te iubește, Marian Dar mai presus Ce vrei să faci? Iubește banul Discusită, socotele ți-ai făcut Lăsați pe mine, copii ne am adus aminte eu de o prietenă de mea Care e tocmai ce ne trebuie Să fie încredințată, Frosin de întreaga mea recunoștință Dacă duci treaba asta până la cap voi, Gata, careta așteaptă, puteți să o oricând doriți, gata. Tata dacă dumneata rămâne acasă, le însoțesc eu pe. Nu, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Eu te बोftes să nu pleci. Ah. Poți să se ducă și singure, iar cu dumneata eu am de vorbit. Stai aici, stai aici. Haide, haide, hai, da. Da, da, lăsați pe ăștia. Așa, știu că lăsăm la o parte co să da. fie mamă vitregă. Ce crești tu de fata asta? A, ca să spun drept, de aproape nu mi s-a părut așa cum mi-am închipuit-o Adică? Adică înfățișarea e de mironosiță, dar frumosețea mm. Așa, așa, așa Eu, Să nu-ți închipui cumva că vreau să te dezguzi de ea nu, adică nu e Fiindcă ori așa. ea, ori alta pentru mine, să știi, tot mamă vitregă adică, nu, stai, bine, am înțeles Adică tu vrei să spui că nu simți așa pentru ea niciun soi de slăbiciune ce da, da, da De unde ai scos-o? Vai, da, ce rău îmi pare îmi pare rău, deoarece spusele tale o să mă îndemne să-mi schimb un gând anume. Care? Așa, privind-o mai bine aici. Uh -huh. Eu mi-am zis că s-ar putea să apară, așa, ne la locul ei, o căsătorie între mine și o fată atât de tânără. Absolut, tată. Și deoarece e, o cerusem și îmi în joc cuvântul, știi, uh -huh. așa, eu ți-aș fi dat-o Oh. Dar dacă văd că nu-ți place, Oh, stai oh. Mi-ai fi dat-o în căsătorie de soție? Da. Asc ascultă, da, da. E, e drept că nu mă nebunesc după ea Dar ca să-ți fac ție pe plac, uite, m-am hotărât să o iau de nevastă Numai ca să nu te supăr Auzi, stai, stai, stai, stai. auzi, află că sunt mai înțelept decât tine Da, da, da. Și nu vreau să te silesc eu să-ți calci pe inima nu. nu nu. nu nu. Tu știi că o căsătorie silită nu poate fi fericită nu? Ah, o să ah, Dacă ai fi iubit-o cu adevărat ei, Atunci treacă meargă de la mine Te lăsam să o iei de soție în locul meu Dar acum dacă tu zici că noi iubești Și noi o iubești se vede pe fața ta că nu iubești Mă întorc la hotărârea mea din tine. Hai zic, hai să o opresc pentru mine oh, Dacă așa stau lucrurile Uite tată, îți dezvălui inima Adevărul e că o iubesc din ziua în care am văzut-o pentru întâia oară la plimbare Ca din aur eram hotărât să ți cer învoirea, să mă însur cu ea Ce, ai fost aia acasă? Da Ei ai că o iubesc și că ai de gând să o ceri în căsătorie? fără îndoială! Ba, i-am dat a înțelege și mamei ei Mai păi, ce bine îmi pare că le-am aflat taina e tocmai ce doream am... Ascultă, băiatule Da, da, da Să încetezi de a te mai ține după fustele ei Fiindcă eu o păstrez pentru mine clar? Iar dumneata te cât de curând cu aceea pe care ți-am ales. -o. Bine tată! Așa! Frumos i merg, bătut joc de ce! Deata! Și dacă aici au ajuns lucrurile, află că eu nu renunț la dragostea mea pentru Marian! Blestematule, ai de gând să-mi pui bețe în roate? Tot dacă am pui bețe în roate, fiindcă eu am cunoscut-o întâi Ai uitat că sunt tată și îmi de ascultare Nu, ai tot... întotdeauna copiii sunt dator să de ascultare părinților ce? Și dragostea nu cunoaște-mi nu le o una, bineînțelegi? Eu când Ei, spun ceva? Stăpâne! De ce mai vrei? Stăpâne, domnișorule, ce aveți de gând? De ce vă certați? în ah, da. Fii judecător și spune dacă nu am dreptate. Ah. Mi-e dragă o fată și vreau să o iau în căsătorie. Atunci, spânzuratul de fiu mi spune că și el o îndrăgește și că o vrea de soție împotriva poruncilor mele. Pă, asta nu se cuvine. Așa jac. e? Da. Și ce poate fi mai groaznic decât un fiu care se ia la întrecere cu taică-să? Întocmai, stăpâne. așa e drept, domnișorule Cleanu. Vezi? vezi? Jac. Deoarece chiar el te alegi, judecător, tu ai să hotărăști de partea cui e dreptatea Prea mare cinstea pentru mine, Jacques Iubesc o fată care răspunde simțirii mele Când poftim că lui Taicămiu se năzărește să-mi tulbure fericirea cu cererea lui în căsătorie Pe păi asta nu e frumos din partea lui? Cum de nu e rușine? La vârsta lui mai trece prin minte să se însoare? Nu se gândește cum îi stă îndrăgostit? Hai dreptate, mă duc să-i șoptez două vorbulițe Stăpâne, ce, Jacques, exact, ce? Băiatul dumitale, nu e chiar așa de pornit cum s-ar crede. Nu? Nu. Mi-a destăinuit chiar că ai dreptate. Și-a dat seama de ce spune. Bravo! Dar că de acum se supune voinței dumneavoastră. Bravo! Ei, uite, în fine. Auzi, atunci spunei prietene, că dacă se ține de cuvânt, o să vadă numai bine de la mine și că. Bine, în afară de Marian, mm. poate alege orice altă fată. Lasă-te în seama mea, stăpâne Deci orice altă fată. Toate... Domnișorule, află că tatăl dumitale nu e așa de nesocotit cum îl crezi E gata să ți înlesnească tot ce dorești dacă îi vorbești domnul Și arăți respect Te rog, Jupânejac, da. spune că dacă mi-o dă pe Marian Am să fiu cel mai supus copil de pe lume S-a făcut Stăpâne E gata să primească tot ce ai spus. Bravo. Domnișorul este încântat de făgăduielile dubitale. Da. A, acum, apropiați-vă, apropiați-vă da, și da. stați de vorbă. Asta, A, era cât pe ce să da. vă certați, da. fiindcă n-a găsit să vă potolească. Jupăne, da, da, da, da, da. <ră> jac, o, o să-ți fiu recunoscător toată viața. Da. Uh. Jupăne, Da. Pentru că te-ai purtat frumos, eu zic că meriți o răsplată. Stai, să... vă, vă sărut. Vă stai sărut mâinile. Stai, stai puțin, stai. Da, să... Stau. Ah, N-am da. să uit. Bine -am să vă uit, să da. mâinile. Da, da, ta, da, Tată! Te rog să mă ierți, că nu m-am putut stăpâni Ei, să mă Las, acum, ce mai nu? Mie îmi pare nespus de bine că ți-a venit mintea la cap. Ce bun da? stă? Ce bun ești că ai uitat, așa de repede da. tot ce ți-am greșit. Da. Iar eu sfăgăduiesc că orice mai cere. Îți dau cu bucurie Dar nu-ți mai cer nimic, tată, după ce mi-ai pe Marian Bunătatea ta mă copleșește dăruindu-mi-o pe Marian Cine ți-a spus că ți-o dăruiesc pe Marian? Dumneata, tată Eu, din potrivă, tu ai spus că renunți la ea Eu? Nici pomenală Nu ai tu să nu te mai gândești la ea? Nu! Eu nu te mai recunosc, drept fiul meu Te dezmoștenesc n te. de să mă La flash. Da. Stop. Bine că te găsesc Ce Pupa mă, pupa mă Hai, vreau să-ți arăt Bun. ceva De azi dimineața îi dau târcoale Cui? Pupa mă, uite aici Nu, nu Uit aici. bine Uite aici, comoara tatălui Dumitale Aici în casetă Uit. Cum ai făcut? La, la, cum la, ai făcut? Lasă! că spun eu cum am făcut, hai să fugim Aie. La unde ești Dumnezeule dr Fi. Încotro! Încotro să adus. Unde-o fie acum? În ce calul se ascunde? Cum să fac? Cum să fac să pun pe el? Încotro să-l derg! Vorba bine, nu. Stai, padu, nu! stai! Nu! Stai! Stai! Stai! Cine-și? Care-și ăla? Care da, Oprește-te! Hai! Hai! dă dăm, dăm, dăm, dăm bani, mi dă-mi Mi s-au rătăcit mâinței, nu mai știu de sunt cine sunt niște fac bănișorii mei! Băișorii bă bă mei Prieteni mei, lași Cum ați pierit Și de când n-am rămas fără voi Nu, nu Nu mai găsesc frijin Nici mângâiere, nici bucurie pe lume Gata, gata, gata sfârșit cu mine Eu nu mai am niciun rost În viață Fără de voi Nu mai pot trăi Gata M-am dus Mor A murit Și m-am nu se dovedește nimeni să mă învieze, aducând mi înapoi banii sau, sau spunându-mi măcar cine i-a curat. Oricare ar fi hoțul a pândit cu mare cu ceasul. Tocmai când am stat de vorbă cu nemericul ăsta din filmul. mă duc, mă duc să caut poliția. La cazne, toată lumea, la cazne, servitoți, luci, vică, că fi și la urmă eu, aia, ai, de ai, repede, poliția, slăjile, judecătorii, demicierii, spânzurătorile și căloii, spânzurații, spânzurații pe toți, iar dacă nu se găsesc bănișorii... Pues <laughs> yo <zura -ți> <laughs> Și pe mine. <laughs> Lăsați-mă să fac cum știu, ce Dumnezeu! Îmi cunosc meseria, dar nu de azi, de cercetez furt. Toți, toți judecătorii sunt datori să lupte ca să mi se facă dreptate! O să îndeplinim toate cercetările legiuite! Spuneați că în casetă se găseau... Zece mii, de galbe îmbătuți eee, pe unche! Ăștia e furt, nu furt, nu glumă! Oh, oh. Banuiesc pe cineva? Pe toată lumea, pe toți bănuiesc Așa că te rog să aresteți Arestează întreg orașul, arestează-i pe toți Eu sunt de părere să nu speriem oamenii no. din potriva Să ne străduim a aduna cu dibăcie oarecare dovese Uite mai bine unde e jupânșaca? Jupân, da. ia vino da. Jupânșac da. care are să ne spune ceva, se vede pe fața lui Nu zil. te speria, drăguță, eu nu bag frica în oameni Totuie, e, prietene, să nu ascunzi nimic stăpânului dumită. Pe ființa mea o să vă spun tot ce știu. Așa că o să vă spătați cum nu se poate mai bine. Mă, când vine, vine să te bat acum, măi, mă, nu de o vorba. Da. Mai cum nu spunem ce știi de bani. Care mi s-au furat banii, bani. Vi s-au da, furat bani. Adică, bani și de spânzuri Dacă nu mi dai înapoi, dă-mi înapoi. În dă dă numele lui Dumnezeu hmm. nu l am inclus. Nu, nu, nu, nu, nu. Prietene, da. dacă mărturisești, nu ți se face niciun rău, ba mai mult! Stefanul Dumitale te va răsplăti după cuvință da. Da. Mi s-au da. furat da. astăzi banii și nu se poate. Ca dumneata să nai oare care bănuieli. Uite că mi-a picat prilejunim merit să mă răzbun pe valer intendentul nostru, de când s-a cuibat aici, el taie și spânzura uh, Să pâine spune. Să Stăpâne, jac. dacă e vorba să dăm lucrul pe față, eu cred că jupânul intendent a și ea mm. Da, mm. valer, Da, da, da! Nu se Poate Valer, pe care îl socoteam omul meu de credință Chiar el, stăpâne, chiar el, l -l îl părnuiesc el v-a furat Nu se poate Valer, da. l-ai văzut cumva dântărcoale locului unde am ascuns banii? L-am văzut, Da unde ai ascuns banii? În grădină A, sigur, în grădină, în grădină, în tocmai! L-am văzut dântărcoale prin grădină Dar în ce erau băgați banii bici, o casetă. Așa e L-am zărit cu o casetă! Ai, ai, ai, da, stai, stai, stai, stai, stai da, cum arăta caseta? Ca să văd dacă era a mea. Păi, cum să fie, ca orice casetă era. Bineînțeles, dar o adicare am multe! Si, o, -o, -o, -o, -o, -o casetă da, era, era o casetă destul de mare. a mea era mică. Ah, mică? Da. Mi mică? bineînțeles că era mică, Dar eu am socotit-o mare. După ce se găseam înăuntru... Da. Și ce culoare da, era? Dar ce culoare era ea? Păi dacă m-ați ajuta un pic, vă aș spune imediat... Era așa, cenușie, bătând în roșu Gata, roșu, gata, asta e, caseta mea este Ea, ea, e nu mai pentru îndoială. Doamne, cine să te mai încrezi, doamne? Stăpâne, stăpâne, da. uite-l că vine în coace și pe valer Te rog frumos, mm -hmm. te rog din inimă Să nu-i spui Ce? că l-am dat în ghet Ia, probie-te, nemerniule ne Ia, probie mă, cum, cum mă, nemerniu nu le nu roșieși, măcar, după asemenea, fără de lege Stăpâne, dar nu înțeleg de care fără de lege pomenuri? De care vor de lege pomenuri, mă, Harule. Faptul a fost descoperită și am aflat tot, tot, tot! Cum a fost cu putință să-ți bat joc în felul ăsta de bunătatea mea? Cum a fost cu putință? Bine, stăpâne, dacă s-a descoperit tot, atunci n-am să umblu cu ocolișuri și nici n-am să tăgăduiesc. Nu cumva am dicit fără să-mi fi dat seama. Mai de multă vreme hotărâsem să vă vorbesc Așteptam numai împrejurarea prielnică Așa, așa Acum da. e drept că am făptuit față de dumneavoastră o greșeală, greșeală. Dar o greșeală dintre acelea care se pot ierta da. Și să știți, după ce mă veți auzi Veți recunoaște singur că răul nu e atât de mare pe cât îl socotiți Răul, nu e atât de mare pe cât îmi socotesc? Hai, dă-mi înapoi, dă ce mi-ai răpit, dar spune-mi, ce te-a să te porți așa, ce? Dragoste. Dragoste? Mm -hmm. De galbenii mei? Mm -hmm. Vă înjelați. nu bogățiile dumneavoastră m-au ispitit? Dragoste. Ce? Socotiți că e un furt? Și păi, de ce a fost dacă un furt? O comoară, măi, o adevărată comoară a fost Comoară! Comoară! Bine ați spus, stăpâne. Și comoara cea mai neprețuită din câte aveți. Dar să știți, nu înseamnă că o pierdeți dacă mi încredințați mie. Ei bine, vă cer în genunchi comoara asta. Ce vorbești, nici nu mă gândesc! Iese-i! E, e, unde vrei să ajungi? Stăpâne, sunt gata să îndur toate urmările furiei dumneavoastră. Însă credeți-mă că numai pe mine Trebuie să vă descărcați mânia Deoarece fica dumneavoastră fica mea? Nu are nicio vină Pe păi cum? Păi nu asta ar fi o treabă neauzită Ca fica mea să fie și a La o asemenea nelejire nu. A -a Acum vreau să-mi regăsesc o mară, Așa că îți spune repede Unde, unde, unde ai dus-o? <laughs> Dar n-am dus-o nicăieri Se găsește și acum În casa dumneavoastră Se găsește la... La mine acasă, sigur. Și nu te-ai atins de ea? Cum să mă ating de ea, stăpâne? E prea cu minte și cinstită. Caseta mea, caseta mea cinstită. Oh, stăpâne, toate dorințele mele se împlinesc cu prisosință doar când o privesc. Și să știți, nici o ticăloșie n-a murdărit patima pe care ochii ei frumoși au oprins-o în inima mea. Ochii, frumoase, casete mele. Uite, cum vor pește de ea, ca de o ipofnică, dar nu mai pricep nimic. Ori frica de pușcărie îl face să bată. Când probabil. A, a, a, a. -a, Au ce tot mându-i tu aici de fica mea? Ce, a, a, ce... Ieri abia am voit să semnăm în scris amândoi. O făgăduială de căsătorie Domnule comisar, domnule comisar a, rep, Repede, repede, îndeplinește cele de cuvinte În datorii dumitale și trimite l La pușcărie și ca hoț și a, ca demenitor a, a, a, La pușcărie de Nu mi se covine niciun nume, nici altul Iar când veți afla cine sunt nu o să mai a, vorbiți a... ai venit, Elis, Elis fi nevrenică De un tată ca mine Așa urmezi tu Pe care ți le-am dat Lasă de prindă în rejele iubirii lui un tâlhar! Un tâlhar de drumul mare! Să stați înainte de orice! Cer să fiu ascultat! Tată, tată, tată, fieți milă! Te rog, dă dovadă de simțiri mai omenești! Cred că legământul pe care l-am încheiat cu el o să ți se pară mai puțin ciudat când vei afla că fără de el de multă vreme și fi fost pierdută pentru dumneata! Da! Tată... El m-a scăpat atunci când am căzut în râu. Nu, no, nu, no, nu. No. În numele dragostei de părinte, no, no, no, no, no, no, te rog fierbinte no, nu vreau, no, să kin... Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nimic nu vreau, gata, justiția să facă dreptate. Să pune. Nu vreau. Să-mi în plat, sunt cel mai nefericit om de pe lume. Nu știu ce se va alege până la urmă din înscrisul meu pentru care ai venit. Mai zbit, înțelegi? Da, mai zbit în averea mea, mai zbit ah. în cinstea mea. Privește pe neregiuit unde Și uite, pe ticălosul de acolo care s-a strecurat la mine sub numele de om de încredere. Nu, mai ca să îmi fure banii și să mi-adovinească fica. Spuneți, spuneți cine s-a atins de banii dumneavoastră, pentru că da. eu unul nu mai înțeleg da, nimic. Da, da, da, da, da. și au semnat amândoi o făgăduială de căsătorie. Jignirea asta te privește în primul rând pe dumneavoastră, senor Anselme. Te rog hmm. să pornești urmările cu poliția ca să te răzbuni de neobrăzarea lui, a lui. departe de mine gândul de a-mi lua nevastă cu silă. Și nu cer nimic de la o inimă care s-a dăruit altul Dar nu, nu văd nimic. de ce fără de lege pot fi învinuit Fiindcă o iubesc cu patimă pe fica dumneavoastră Și să știți, o să vă schimbați gândul aflând cine sunt Aș din gură că pe mine nu mă păcălești cu bazme de alte astea Lumea e plină de hoți Înșelător de meserie care folosindu-se de faptul că nimeni nu-i cunoaște Se împopozonează cu nerușinare cu cel din tâi nume de vază ce-i pică la mână Aflați, domnule, că sunt prea cinstit ca să mă împodobesc da, cu da, ce da, nume aparține da. Și că tot neapolul poate mărturisi cine-mi sunt părinții Domnul, domnul tineri, gândește-te de două ori până să vorbești Deoarece în fața dumitale se găsește un om care cunoaște întreg Neapolul Nu sunt omul care să se teamă de dumneavoastră Și de cunoașteți Neapolul Atunci trebuie neapărat să știți și cine este don Thomas Dalburci Bineînțeles că știu Deoarece puțini oameni l-au cunoscut mai temeinic ca mine Spune, spune mai departe Mai am de spus doar atât El mi-a dat viața ha. Născocește altă poveste și poate o să se meargă mai ușor Cum îndrăznesc să susții că ești fiul lui Don Thomas Dalbur. Îndrăznesc și sunt gata să susțin adevărul spuselor mele împotriva oricui. cui Află atunci, ca să vezi cât ești de mincinos cu... Că au trecut cel puțin 16 ani De când omul despre care mi-ai pomenit a pierit pe mare cu soția și copiii Încercând să scape viața de persecuțiile nemiloase Iscate de pe urma tulburărilor din Neapol Aflați la rândul dumneavoastră Asta ca să nu mai vorbiți cu atâta ușurință Că un băiat de al lui în vârstă de șapte ani A fost scăpat de la nec împreună cu un slujitor De către o corabie spaniolă oh. Și că băiatul scăpat de la moarte E cel care vă vorbește huh. Aflați că după asta capitanul corabiei Înduioșat de soarta ce-am avut, mi-a arătat prietenie și m-a crescut ca pe copilul său. Iar de curând am aflat că tatăl meu n-a murit, după cum credeam. Dar ce dovezi ai putea aduce dumneata în afară de cele ce auzim, care să ne încredințeze că n-ai însăi lat un bas pe un fapt adevărat? Dovezi. E bine, dovezi. Mărturia capitanului spaniol un sigiliu de rubin aparținând tatălui meu, oh. o brățară de agate pe care maică mea mi-a pus-o pe braț oh. și bătrânul Pedro, slujitorul care a scăpat odată cu mine de la nec. Stați! Stați! Spusele dumitale le pot întări eu, fiindcă sunt curatul adevăr. Și din câte mi-a fost dat să aud, m-am încredințat că ești fratele meu. Frate! Da! Oh. Cum? Oh. Dumneata... Dumneata, e sora mea? Da, sunt sora ta! Oh. Inima a început să-mi de cum ai Surioară. deschis gură! Și maică-mea, maică-mea, sărmana, care o să fie nespus de fericită să te vadă, mi-a povestit de nenumărate ori nenorocirile familiei noastre. Surioară! Oh. Cerul ne-a scăpat și pe noi de la unec, Dar dacă ne-a redat viața, a fost cu prețul libertății noastre. Cum? Da. Oarece niște corsari ne-au cules pe mama și pe mine de pe sfârmăturile corăbiei? O, cerule! Nemăsurată e puterea ta! Și ce vine știi să arăți că numai tu ești în stare de asemenea minuni. Veniți în brațele mele, copii, și contopiți-vă lacrimile de bucurie coale părintelui vostru! Cum? Cum? Dumneata ești... Tatăl nostru? Da. Dumnezeu te plânge mama de atât amar de vreme. Da, fata mea. Da, da fiul meu. Da. Eu sunt Thomas d'Albursi, oh, da. pe care cerul a ocrotit de furia valurilor cu toți banii ce avea asupra lui și care, timp de aproape 16 ani, socotindu-vă morți, se pregătea după lungi călătorii se caută în căsătoria lui, coginga și făptură, mângâierea unui nou cămin. acesta e fiul dumitale. Ia vină, vină, bravo. Eu uite, n-am știut... mai. ia să-mi plătești cei 10.000 de galben, pe care mi-ai furat. Fiul meu? Fiul meu te-a furat pe dumneata? Da, mă crezi în stare de o faptă atât de josnică să furt da? Nu te mai chinui și nu mai învinui pe nimeni da, eu... Am venit să spun că dacă te hotărăști să consimți La căsătoria mea cu Marian Îți primești banii înapoi Rămâne ca dumneata să ne spui ce hotărăști Ori mi-o dai pe Marian Ori s-a dus caseta Da. Nu s-a scos nimic din ea? Nimic? Așa că vrem să știm dacă ai de gând să-ți dai consimțământul. Mm. Uh, S-ar cuveni să mai adaug că numai hotărârea asta nu e de ajuns. Cum? Da, fiindcă cerul mi-a dat și un părinte de la care trebuie să mă ceri. Așa A, e, surioasă. Cerul, cerul nu v-a dăruit părintelui vostru pentru ca să mă împotrivesc. Dorințelor voastre celor mai fierbinți, dragi mei copii Astfel încât seniora Arpagon da. Nădăjdeiesc că vei fi și dumneata de părere Că e mai potrivit ca alegerea unei fete să cadă asupra fiului Mai curând decât asupra tatălui. Aici. Haide, haide, aici. haide, haide, haide Nu ne se, se rostim vorbe care nu se cade să le auzi Așa că învoiește-te la înduita căsătorie Așa cum am făcut și da, eu. Stai, stai, că eu întâi... Nu, nu, nu, vă rog, nu mă grăbiți. Lăsați-mă, pentru ca să știu ce am eu de făcut, eu întâi și întâi ce trebuie să fac. Eu trebuie să învăț caseta. A, așa. Așa. Pe urmă, eu nu am bani de dat zestre copiilor mei. Am a, eu așa. pentru ei de asta da. să nu se facă. Adică pirință. ține așa vrea dumneavoastră, e la căsătorilor? A, miau, miau. Mai dorești ceva? Da. A, a... Îmi faci pentru nunta, și haine de socru? Ah. tată! Iar acum să ne bucurăm, în voie. de ziua asta, fericită! Tată, tată! Domol, vă fie cu sufara! E cine plătește ceasul? Ia, gata, te rog! Eu n-am nevoie de înscrisurile de dimitoare. Gata, Nu, nu Mai spune! Da! O, ori ți închipui că eu muncesc de pomană? Nu! O, îl plătești naturași pe comisar ca să nu mai meargă. Îl plătesc! Da. Da. Și acum, Marian! Da, tata, să mergem mai da. repede! Să-mpărtă și mamei tare Bucuria noastră Hai să mergem, mergem surioara hai, hai, hai să mergem Marian Iar eu mă duc să-mi revăd Draga mea casată Ați ascultat Avarul De Molière. Traducerea, Alexandru Chirusescu. Adaptarea radiofonică, Dan Puican. Distribuția a fost următoarea. Harpagon, Virgil Ogășanu. Elis, Monica Davidescu. Valer, Eugen Cristia. Cleant, Claudiu Blons, Marian Delianarta, Frosin Stella Popescu, Jupen Jack, Radu Panamarenco, Lasfleș Petre Lupu, Ansel Alfred Metiu, Comisarul Alexandru Binda, La Merluș Eugen Rafoti, Brandovin Sorin Georgiu, un servitor Gheorghe Pufulete Asistența tehnică Mirela Antoni Redactor Dan Oprina Regia de studio Violeta Berbiuc Regia muzicală George Marcu Producător Vasile Manta Regia artistică Dan Puican.